Гак до чергової відчиненої цілодобово аптеки. Друга до їхніх домівок в районі Новобудов пролягала через лісок, у якому все і сталося, з відповідним рівнем комфорту, який гарантує розстелена на траві джинсова куртка. Потім вони розійшлися парами, бо дівчата мешкали в різних будинках, а коли залишилися самі, Люденюк в одному кінці мікрорайону, ноблюк в іншому, то йдучи на зустріч один одному, волали на півміста «Паньку! Аро!» І коли нарешті зійшлися, то обійнялися як рідні брати після афганського полону. Ночували на тролейбусній зупинці. За кілька днів Люденюк і Нобелюк зустрілися біля бочки з пивом. Уже не обіймалися, а похмуро подивилися один одного Запитали на взаєм про здоров'я і скинулися на чекушку, яку влили в гальби пива. Після спожитку світ змінився, засвітився яскравими барвами, і з усіх земних проблем залишилася одна де відлити. Зазвичай адепти бочки ходили тут неподалік, у живоплід за рогом, де їх забирали сержанти міліції, коли у медветверезника горів план. Люденюк і Нобелюк вже теплі, ризикнули. Те, що їх не загребли менти, розцінили як знак правильності шляху, тож не завітати в Сайгон було б справжнім зухвальством. Тим більше, що в Арбурелла знайшлася десятка у потані кишенці, гроші він ховав сам від себе. Якщо не брати закуски, то вистачить на чотири Едельвейси і чвертку екстри, Бо як без неї? Після минулої зустрічі й тієї страшної розмови про похід через три кордони Тверезий Люденюк постановився більше з арбурелом не пити і в розмовах триматися сухо, коректно, стримано. А вийшло, он як вийшло. Якщо ще раз заведе про політику римну пляшкою по голові. Але Набалюк лише розповів антирадянський анекдот Лежить п'яний у шансі і раз по раз гучно промовляє. «Ви слухайте голос Америки з Вашингтона». Підходить міліціонер, трохи тупціє поряд, смикається, сюрчить у свисток, нарешті знімає шанель, стелить біля алкаша, лягає поряд і заводить. «У-у-у-у!» І по голові не дістав. На щастя для Пантелеймона невдовзі Ноблюка Робила на поезію. Ти знаєш, після тих дівчат у ліску, що не хотіли пити шампанське з горла, зате не гребували оральним сексом, я написав вірш. Зараз буде читати зануда, подумав Люденюк. Зрештою, хай, ніж мав би трендіти проти соцтабору. Нічні мисливці називаються, трохи театрально оголосив Арбурел і, відкашлявшись, забубонів. По нічному, пустинному, срібно-блакитному місці ми йдемо із пожадлим, блиском в зелених очах. Наші наміри правду сказати не зовсім уже чисті. Ми шукаємо таких, як і ми, одиноких дівчат. Чому очі зелені? – підозрілого запитав людиню. Поет презирливо глипнув на нього, зігнорував запитання і продовжив читати. В синіватому сяйві зливаються очі та джинси, і міниться в сквері на лавці з шампанським бокал, недопалки з каймою помади, як стрільні гільзи, а в розмовах звучить ненормальний відвертості шал. І гільзи, тривожно озирнувся Люданюк, які гільзи? Це образ такий, не бійся, сиди й слухай. Поцілунки поблякнуть, коли підкрадеться світанок, і дівчата підуть назавжди в затуманену даль, а в серця, пересичені цим сургатним коханням, бути литись по волі, але неухильно печаль. Люданук стомлено подивився на прителя і запитав, що я маю сказати на це? Як що ти маєш сказати? Геніально? Ні, ти маєш запропонувати за це випити, роздобути десь грошей, позичити чи що, і ми продовжимо. Так Люденюк і зробив. І пішло його файного парубка пантелеймона Люденюка життя веселим штибом. Запульсувало айфорійно-депресивним ритмом. Потекло піньовим потоком на берегах, якого стояв з одного боку барний шинквас, Капітанський мостик на кораблі життя за ремарком, з іншого ліжко зі пожмаканими простирадлами, за старим хемом, а кінцем мета, до якої несає отця каламутника, безлузда смерть героя. За Одангтоном. Жити просто за люденюком. Пантелеймонові було не цікаво, та й сенс. Хоча у породіванні персонажів літератури втраченого покоління сенсу було ще менше, якщо взагалі не нуль. Але так люденюк звичним методом самонавіювання забезпечував свою винятковість. Сам для себе. Бо для кого ще? Серафим Кадилко, який саме тепер вивчав Кабалу, записав його метричні дані і в ритм, і вираховував долю. Отож, у нього попереду довге, але нудне життя. Пантелеймон не знав, тішитись цього чи сумувати. Довге – ето плюс, а нудне – мінус. Конєшно, бо він, незважаючи на фіаско з національно-визвольною боротьбою, все ще дивився на себе як на героя. Дурний він тоді ще не знав, що життя нудне означає спокійне. А спокій – це і є щастя. Тільки хто в цьому віці мріє саме про таке щастя? Це ж тупе міщанство. А де пригоди, подорожі, небезпеки, де напружене інтелектуальне життя? Людинюкове, наприклад, інтелектуальне життя виявляється в тому, що часом він слухав суперечки своїх і університетських приятелів, під мухою, як водиться. Сперечалися вони в основному про Фрейда, про Сунуці казали Фройд, Маркса і Хреста, хоча про першого лише десь чули, другого вивчали в вузах, нічого не зрозуміли, тому зненавиділи, як курс історії КПРС, але західну ліву інтелектуальну моду мавпувати мусили, Протретю ж знали переважно з роману Булгакова Майстер і Маргарита. А хто прочитав новий заповіт, той уже вважався крутим авторитетом. Зрештою, всі ці розмови закінчувалися улюбленою, невідомо ким десь почутою і занесеною в їхній обіг веселою фразою. Мудак Маркс зі своєю додатковою вартістю і казьол Фрейд.